کتاب اللباس درم نمبر کتاب دے باب نمبر یوسل اولسم دے او حدیث نمبر او سوا یوک متیا او سوا یوک متیا نمبر حدیث کتاب اللباس قال الله تعالی و رضی الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوعیری سو آتکم وریشا اراف یادت ای اولاد آدم علی سلام تاکي پیدا کړی موږ علیکم ستاسو په دا لباسن جامی جامی ما تاسو په دا سره پیدا کړی یوعیری سو آتکم چې پټی بعد دا جامی عورتون ستاسو وریشا او خایص خایز د پاره ها پټېوا داغه جامی تاسو بدنونو استادو ستاسو تاسو ستاسو سو واری سوات کو وریشا پټېوا ورتونه تاسو وریشا او خایز جامی د دوو سیزونو د پاره الله پیدا کړی دی یو د پټوالي د عورت او دیم دا د خواهیس دا پارا نو چې کله انسان پا جامو آورت نپتی نو دا خواه جامی نشوی چه آورتو نپتی سر نپتی او دا ستنگی جامی گری چه آورتو نپا نو دا خو جامی نیدی نی ولی با او خواهیس آگا دی چه پا شریط پا طریقه ولی با سو تقوی خیر او جامی دا تقوی دا دیر غور دی دکان کمی ابل از کپلی اغزتی دکاندار تو میوی لوی تاجیرو می کپلی دی طریقی بانی وی دا طریقی کپلی نمیلاویگی نره وی دیر زیادی باریکی وی لوپتی دیر باریکی وی می دا چې توی چی اکیس کرول آوام دا خوخائی کنی خو کول نو دا جامع باغی ری جوړو لنا یو ته وچه دا او سباز کسان دی آغی وی وچه دا مندی میغه مندی دا لباس پیغمبر پاک او الله مننه کړی له نوې خلکو کې ها کې به خالص د خلکو مونږ تابع نیو مونږ د قران او د سنت تابع یو نن اغه لباس خلکو خپل کړی دی چې هغه قران او سنت کې نشته زنانه او ته دا درخواست کو چد خلکو په خبرو په سبنه نه زی خلکو په پیشن په سبنه نه زی چې دا پیشن دیننسنا قران او سنت چې کوم جامو ته جامی ویری دي نو هغه جامي دي ا دې زناندی چې دنیا کې هغه ځان پټ کړی دي په ظاهري جامو نه ده لباس استعمال کړی دی یا ساده ابا قیامت کې په بربند باندې ولاړي وروبا کا سیاتن فی دنیا آریاتن فی الاخرہ دیرې زنه نوی په دنیا کې چاغېزان پکړه په ظاهر لباس باندې تنګې نازک او نری کپله استعمالې هو آریاتن فی الاخرہ اوا بربंडी په اخرت کې موهودته مسلمانو استاد خواله زاستازو د لباس او د کپرو نه څه خبرې ما الله خو خبر دے چې او خواد داو او بے او خواد دفاظ استعمال دے وقالتالا ویلی اللہ تعالی وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا تقی کم الحر و سرابیلا تقی کم باسکم گرزولی اللہ استاسو دا پارا پیدا کلی د گرون اکنانا درے سید پٹی دو اکنان جمع دا کندہ وجا ل لکم او ګرځولی تاسو را جامی چې بچکی تاسو د ګرمهینا اوا جامی چې بچکی تاسو د جن تاسو نازغری قسمه قسم جامی الله پیدا کړی د ګرمه او سا کاټنی غوند جامی دی نری هغهخه چې د ګرمهینا بسړې بچکیږي پجمی کی اغه نور جامی دی خامتا چاگا گرمی او د یخنی پر سڑے بچ کی گی زغری دی دا گئی چې لباد چه سڑے دا دشمن نه بچ کی گی وعن امن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما آخر نو را دی اگر کعواز سے شوی نبی آمان تا کمین کیوری کی, کی چعواز سی دی وعن امن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی علیہ السلام ویلی دی نبی علی صل و سلام وی وا چوی د جامو ستا سنا اغوندای البسو اغوندای من سیابکم البیازا د جامو ستا سپینو نا سپنی جامع, سپن جامع چوی فاینا من خیر سیابکم بشکدا سپنی جامع غورا د جامو ستا سونه دی بهتر جامع غسپنی دی او کفنوا فیها موتاکم او کا فن ورکوي تاسو په د سپینو جامو کې خپل ملو دا ملي ته کفن پسرا شنه کې نور کې په سپینو جامو کې او جواب داو وترميزي وقاله حديث سناسن صحيحون وعن سموره رضی الله تعالی نو قال غوي حزت سموره نقل کوي قال غوي رسول الله صلی الله علیه وسلم البس البياضا واچ وای تاسو سپین جامي سپيني جامي چوي ولې دا سپين جامو کې خصوصیت سره يو فإنها اتارو و اتي ابو دا سپيني جامي ډېره بهتري ډېر پاکي دی او ډېر مزيداري دی او دا سپيني جامي دا لباس د جنتیانو دی نو وړو لباس د مؤمنانو په دنیا کې هغه د جنتيانو لباس چې هغه سپيني جاميري سپنی جامې دی باندې خیره کاريږي نو دا زر خیرنیږي زر انسانو وباسي چې معمولی به گن راشي نو هغه تا دا خنخ کاری چبه واغوندي زر بدليږي په تورو جامو په خولو جامو باندې کا هر قسمه ګندی وځاسم ارنګ یې دا څه رخ کاری نو هغه انسان زر نه بدلې زر صفاکېږي نه ها صفاکې نه نو دیو جناس پینو جامو باننی گندگیری زرخ کاری انسان صفا کئی او آغا ضرور بازی وکفنو فی ها موتاکم او کفن ورکو اتاسو پدیک اخفل امرو تا رواهن نسایو والحاکم وقال حدیث سایون وان البرا رضی اللہ تعالی نو قال برا كان اکانو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مربوان او نبی علیہ السلام مربوعن یعنی درمیانا قدوالو مربوعن او نبی علیہ السلام درمیانا قدوالا مربوعن میان قدو د نبی علیہ السلام قد درمیانو نډیر اوګو د نډیر لاندو ها یعنی برابر طریق باندې درمیانا قدو د نبی علیہ السلام ولا قد اتو فی حلت حمرا حزت برره او ته کی لیدل عمان نبی علی سلام لرا پا جاولا ستکه ان قط واسن منو چنو لیدل ما یوشه دیر چر د خسته ددنا داس خسته ما چر نولیدل نبی چې څنګه ما پا جاړه کړی او درمیانه قدواله درمیانه قدو آلے هغه نو سوال دا چې سور رنگ شریعت د سلو د ادم مناکي زکه سپین لباس خو سپین دی حضرت نبی عليه السلام سور لباس استعمال کړو لکه چې ها دلتم راضی نور رواتون د عمران ابن ام حسین ګم راضی چې نبی عليه السلام ها اته کې نور رواتون کې راضی چې نبی عليه السلام سور رنگ جامي نی استعمالولی ودا سور رنگ جامید دا شیطان خوخه داد دا شیطان رنگ دې د خوخو نو کې حضرت انس هغه روات دی چې نبی علی سلام به سور رنگ نه یوزل یو يو سری سور لباس اچوريو هغه نبی علی سلام ته سلام وکړ نبی علی سلام دا غ سلام جواب ور نه کړ لکه سر سور لباس نبی علی سلام خوخنو یوزل حیو صحابید سرنګ جوړکه نبی علیہ السلام اولیدو وی, وی دا د کافلانو لباس دادہ مې استعماله و نبی علیہ السلام ورته وې نو سرنګ نبی علیہ السلام جامې نو خوخه له ها ځکه اما, اما بیانو کو دا حدیثونه او دلته نبی علیہ السلام براوې ما فسور لباس ک نبی علیہ السلام لیدله او د دې حدیث په جواب کې حافظ ابن حجر رحم الله دې اقوال نقل کړی دي چې چا ورته مکوړو ویلي سور لباس تا چا حرام چا جائز و غیره امام ابن قیم د دې جواب کړی دی چې په کوم روایتونو کې د نبی علی سلام د رنگ یا شین رنگ د جوړې ذکر دی الته پوره کپلا سره یا شنه مراد نه ده اغه روایت کې پوره کپلا سره یا مراد نه ده بلکه صرف کرخه مرادی امنه حجر ده سی بلزه کیم لکلي چې کم یمنه سادرونو پور رنگدارنو بلکه پاغه رنگدار کرخه وي نو چې سر جوړه کی مالید له بر براوی نو د ثری جوړه نه مراد اغه سره کرخه سپین لباس باندي وي نو سرواله د کرخه دمن نه نه دي نو ذ سرو جامو همو مانعات وجه نه یاد کافدانو سره مشابهات ده نو دا جایز هنو نا جایزه دي یاد دي وجه نه ممانعات راغلې چذاده زنانو سره مشابهات دي سری جامي اکثر زنانه چي نو پدې کې مشابهت د خود سره دازي ها زجرن او د وجه د زورنه نه او کده دي هو وجه نه چې سری جامي اغوندی او رواج جوړه چې زبا هميشه سول لباس چوما زبا هميشه نبي عليه السلام حرام دی خنه دی او کته نبی عليه السلام نبي عليه السلام سول لباس نه وټوله اته کم سول لباس راځي نو سره کړ خې مراد دي دا غينا دا چې د سول لباس چوا و عنبي جحیفا و ابن الله رضی الله تعالی نو قال او ري سنبي مالدلو نبی علیہ الصلاتو والسلام په مکه په مکه کې او هو بالابطیف قبت لو حمرا من ادم مالدلو نبی علیہ الصلاتو والسلام په مکه مکرمه کې او ابتا مقام کې ابتا ابتاح يومقام د په مکه کې یوزې په قبت اوغه د سرمنی پا قبه سرا کې او پاګه کو بکيو پاګه چوګه کو چداګه او پاړه ها من ادم من د سرمنې د سرمنې او هغه د سرمنې فسوق بکيو د سرمنې اچولوا فوقه با اوغه سره وا فخرجه بلال بن وذوی حضرت ابن بلال جلانو حضرت بلال د اغید دا او د سبرولې راوخ کله بلال به وځو او د اس دا فمن نازح ونایلنا فمن نازح ونایلن خیال کو دی الفاظه فمن نازح ونایل نو چاتو ورسیدي باز د دین اوسو کو نازح چې اوبر سیدون کې واغې تا ونایلن اوسو دبلله حاصلونکو دوبو بعضی پای کې داسې و چې د نبی علی سلام د اودس نه چې کوم یو په پاتشي وي نو چا د اغینه سو په اورسېدي او چا ته د اغینه ملاوشوي نه وي نو هغه د بل د اندامونو او باغستلې هغه استعمالولې نو بعض خپل او په اورسېد او بعض د بل د اندامونو باغستلې فخر جنبیو صلی اللہ علیہ وسلم علت حمرا روته نو نبی علی صلی اللہ علیہ الصلاتو والسلام د خپل خیمه نه روته دا و علی او باغبان علت حمرا جولوا سرا سره جوړه اچولوا او صبحیا دی کنده سری جوړه نه مراد سری کرخوا والا جوړه سری پټه پیلګې دله ک انی انظور الى بیاز سا که گویا که ز اس گویا که زکور ما آغاز پنوالی دا پندو دا نبی علیہ السلام تا گویا که اس باتا حالت مختاره فتوزا نبی علیہ السلام او دستو کو وعزنا او حضرت بلال آزانو کو فجعلتو دو شروع شو ما اتتبع فاو هاونا و نوما با ګورزو شروع شوم چې ول پسې کاوبما ها اور پسې کوبما مخ افاو په مخ پسې مخ ما تطبعو لور پسې کې ذوبما اور پسې کوبما مخفل هاهنا د دې مقام نه واه هاهنا مقام ته چاګب کم مخ مخ ګرزاوو نماو پر سیم مخ ګرځاو یعنی په آزان کې چا غووي حي يقولي يمينن و خيو ګسترپ ته حياله صلاح حياله فلاح چکهل بيوي حياله صلاح خي طرف ته نماو باغ خي طرف قتل او چې په ګسترپ بيوي حياله الفلاح نماو ببا بانګه دا ګسترپ ته قتل حياله صلاح حياله فلاح باندې خيو گسرب د مخالو نه ما بور پسې مخادل را را او راالو سمارو ركزت له و بیا خه حکړې شوا د نبی عليه سلام د پاره انزتم د سوتري د پاره یو نزا انزا یو نزا چې کله انسان مس کوي او مخه ته څه نه ای نو په کال چاغا یو نزا هغه مخه ته ودرې وله ک مخه دا غه نه څه شی تیریږي ته قدما <وراما> آغا آغا او را مخې شو نو بیاې سلاتو سلامسلامغ هغهوتې ته فسالله نو موځو کو یا مور وو چې تری د به بیندلیل کلول حار مخک يُمْنَو سپې او خل لاوم نه لاوم نه چا به منکولی نه شو لکه چې نبیې سلام به مو کو نو مخې به خېدل یو ډاګوه سپ به اغه بیا مونږ کولې نه جوړه کا حا چاغه ته سوتری خوا او د سوتری نه وقوسوږ زیو راځي نو زی دی کنه مخه ته به ته ریدل الا انزتو بفتح النون نہل وکازه وکازه دنيزي په شان یو سیزي خخ کا اه دوم نسيز به مخه ته کړی چې د ګدیوم نه پلنوي او یو غز فاصله کی او وګدواله باندې وی حاچ دور مخه ته ادريږي نو کڅلۍ مسکې اگې ته به مسکې نو دا غېنه اغوا کو څوک تیریږي نو تیر تیریږيږي دا ته مسبا نه خرابېږي مقصد دا دی ولې کدا ان کې لودي مونږ زار په مسکه خوشو خزو اخرېږي او باز باز وي چې مونږه مسره خرابېږي ماتېږي وا نبي ریم صار فاطمه رضی الله عنه دا ایتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلو والي صوبانه احزان پاغه باندې دو جامی وشنی ما لیدلو چې پاغه دو وشنی جامی یعنی یو شین صادرو بل فری ها اشین قمیسو یعنی شین لان او شین قمیسو داغو رواه بو داوود او ترمذی بیس ناذن صحیح یعنی دا شنی پتی وی کلا سری پتی وی کلا شنی پټی مراد دینا داری حاروا و بداود و ترمیزی بیس نادن سیین پسند سی سرا صوبان دو جامی ها احضران ها جمد سیاب دا نو رنگ داری صرف کرخ پیت بار شنوال راغلے ہو زکا مکوی چه بہتر کپڑی آغیری چسپی نی دی نبی علی السلام سپینې کپلین کې او شنه جامې کې او سری کې نا د سرو جامونه او د او د شنو جامونه مراد کې جامیری فتدار دي پټادار کړخه پیوي پنجاب رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل یوم فتح مکه داخل ش نبی علی السلام په ورځ د فتح مکه کې ها والیمه متون سودا پابانی پټکاو تور تور پٹکه والے رواه مسلمونه نقل کړی دی ইমামی مسلم باج خلک تور پٹکه وي او بل پٹکه شریعت کې جایز نه دی نگل حدیث رازی حد پٹکی پرنګ کې نبی علی سلام سقید نه مقرر کړی چذاب اوذاب سخص ما رنگ چی برق ثابت دی پیغمبر پاک نه نور رنگونه ثابت دي تورواله ثابت دي هؤلاء علماء باغي ابن حجر خود کلام کوي بیا وعن ابي سيد رضي الله او وعن ابي سيد عمرو بن حريص رضي الله تعالى عنه قالا وكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامه سودا غالب احواله کي په نبي عليه السلام باندې سپين پټ کي وو او غورا کاوب نبی عليه السلام تور او په واخده جنگ کې با هغه تور پر کې استعمالاو بعد هل هر قسمه پر کې جي نو من ننره چې دا خره او دا خنه دي کان ني انظرو ګورا گویا کیزو ګور ال رسول الله نبي عليه الصلاه والسلام تا وعلی امامت صودا پاوني پر کې او تور قد ارخی طرفایی ها بین کتفه هی تاکی زولنشو دوارا طرفون داگه پا ما بین دو دوارو گوداگه که نرمو دارنگی زولنشو پا غبانده دا پرکی دوارا شمله دوارو اگو پا مزگی زولنده کنیوی یو خوا بلخوا پا بل کې که راجی و فی رواد اللہو یو رواد کې راغلی غیلی زربارا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه الناس نبی علیہ السلام خطبه خلق او تور کړه والي ما متون سودا پابانی پټک او تور تور پټګیو پهجه نو د پرکې ته له نو فضیلت شته ها کوڅو کې او چوسو کې نه تدینو نه ها هو دا پرکی فضیلت دا چې دا د عرب عادتو لکه څنګه چې د کابلیانو عادت دی کوملا یو کوملانه خو هغه پټکی وای د وزیرستانو دا عادت دي. نو بعده خلک راغلي بغیر د پټکی مونږ دا, دا خو عادت د دا, دا قوم لکه څنګه چې د نبی دے سلام هغه زمانی د عربو کې د هغه عادت سو لنګ وهلو نو لکه چې आवाज د پیغمبر سنت دي وال نو د پیغمبر سنت خو بیا لنګ والم شو نو تا ته لنګ واله نبی علیہ السلام چرته ثابت نه دي چا په پرتو کې وخت رکړی یا په پرتو کې مسکره بغیر غل د لنګ نه نو یو ملامون غولری دي چا غل لنګ کې دی هه ها پرکه سنت نه نور دا لنګ سنت نو نه دا عادت د پیغمبره پاسو صلی الله و الیহি وسلم په پرکه شو لنګ شو کوسو کولې شته راغلا او کوسو نه ګنابه کې نشته دا عادت دی یو سنن دوه قسمه دي پیغمبر یو سنن زوائد دي عادت ابر سونهې تایددي په منګبانې اعتبا د پیغمبر غمبره لازم من نه ده پادو او په سونهو زواید و کې پیغمبر اعتبا د پی غمبان لازم م ده پاغه سونهو کې چغه تاقییدري پټکې شو لنګ شو خوراک شو اسکاک شو بورو تلل دا په منبانې لازم نه والو پیغمبر په خو وبیا لري ته دور لري بتاو د اسماتي لپاره چې چا بلی دي نه تو په کمره کې لیټین جوړ لري بسوامه سي ورک بنکه او ور کولاو کې عبارت ده نو ته عمل کوي یا ها نه نه یو عادت دي айبل سونه دي تاکید دي وهانا عائشہ رضی الله تعالی عنها قالتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ثلاثۃ کفان ور کړې شو نه بياله سلامتا پدرو جامو سفینو کې پسپینو دریو جامو کې حضرت کفن ور کړې شو سہولیت من کرسو ف چا جامي د مالو کلی جوړ شي سہولیا د یوزې نوم دې د أغې نه دا جامي جوړ شي دا له سفیا کمیصن چې بای کې کمیص نو ګندله ولا امامتون او نه پټ کې سہولیتون بفضح السين و زمها ا د سين په زور او پيغ او د ها په پيغ سره زم الحال مهملتين او دوالو سین او ها مهملي سياب تنسبو الي سهولن دا غا جاميري چې سهول ته د دې نسبت شوي قريهن باليمن دا یو کلله بل يمن په يمن کې والكرسف القطب نو كرصف مالجو وجه وانا نقلي د بيبي عاشي رضی الله تعالی عنها قالت بيبي اشو خرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداتن روضه النبي عليه السلام يوسبا والي مرتن مرحلن او باغاني جامع حوالي مرتن مرحلن باغاني جامع اوستري لنگ دوالینا دو عفی اپای کې کرخه کرخه دلالت د حدیث په جواز د غستلو د تورو جامع باندې او جواز دا غي چای کې خطوت وکړه کرخه کرخه مرحلون ها چای کې کرخه کرخه مولانا نبی عليه السلام وروته د تور ولي صادريا چوله والے پاغه باندې جامعوي مراحلو نا سادرو من شعر نسو دا غویختو تورو نا دا تورو وولو دا تورو لکه دا گره تورا چیلوکی تورا او دا غی وولی دا غی پشم آغی نسره یو سشه جولگی نا دا تورو مالوچو سادرو او نبی علیه السلام آغا چولو مرد ویلیشی شي هم بکسر المیم وهو کسان صادر مرت ومل شکاز صادر تا او مرحل بالحال مهمل وهو الذي في صورت رعال الابل وهي دا ری چ پای کی شکل د کجاویدو خانوی ها وهي او اگتا کجاوید ها مرحله په محمد سره داغه صدر تو ویلی شي چې پایي کې دوخانه د کجاوه تصویرونه وي نو دا زيز د کجاو دوخان تصویرونه غوسمنه نه دي بعضي په تصویر باندې ورک کي چخانه دي او بیا په دا شي ار وختونو کې تصویرونه بازي جمعهتون کې منزوره کې په حالتونو کې ها نو هو درس منګم وایو هو دی اشاعت خنه دي خو چې درسونه به سره کوي دا الله دین بي سړي رسي مخلوق دا نو اگر چې منه دي خو زه فایدې زیات ده نو کدا هديره فایدې لپاره کم نقصانو شو نو خو دا سړي منځونه کې نور ویډیو غانې کې یاسه هغه له وله منځ دې بغیر نه کیږي والل مغيره بن شوبه رضی الله تعالی عنہ قال او كنت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله بمسير زده نبی علیہ الصلاتو والسلام صدا یوشپا په سفر کې روانو ما یوشپا فی مسین په سفر کې روانو فقال مات نبی علیہ السلام وی اما آم عکما اون آیا تاسو روبشتہ قلتو وی ما نعم آو مسلوبشتہ فن را احلدی نبی علیہ السلام را کو شو د خپل سوال لینا فما روان شو حتا تر دی توار فی سواد اللیلہ چاغا پورسو پاتور اشپکی سه لوونه مزال یو کتر دی چې د شپې په تیارې کې هغه مجا نوبیا راي چې کله د قزا حاجت نه فارغ شو نو موږ دوا پزای چې سوالي نه شو لو روان شو قزا حاجت طرف ته لری لار لوبیا راي نو فافرغت علی من اللداوتی نو ما واچول روارول دا د پارا ما ها دا د دا نه اداوت لوخی یا لوٹا یا کزوار سچو ماو تا دا لوٹینا اوبو وواچولی فا افراو تو روا چولی ما آغتا روالا ولی ما داگه دا نه داگه لوخینا اوبو فاغا صلا و جونوی زنبی علیه صلاح مخپل و جبتون من صوفین او پاغبانی چوغوا من صوفین دوالو دوالی دوالی چوغپی و فلمیستاتی ایو خرج زراعی من طاقت نلر چه رو بازی دوارا لیچی داغینا دا طاقت اونلر چه داغی چوغی دوارینا خپلی لیچی رو بازی خپل سنگلی رو بازی یعنی تنگ و آغا چوغپ حتا تا دی اخرجوما من اسفل الجبا را غی دو چوغی دو لانده تردی چراویخ که آغا دوال علی چی من اسبلل جببتی دا آغا طرف ترب دوچوغی نا یعنی لی چی دوچوغی دوانده نروخ که فا آغا سرز راینی وینزل دوال علی چی وینزل وما صحاب رازی او مزه گا پر سرخ پرلا مزه پر, پر سرخ رکلا سم احویتو لینزا خوفیه بیازا راکتا شما دیر پارا چیزا وبا سم د્વાله موزه داغنا د્વાله موزه تو بسم فقالان وی نبی عليه السلام ماتي وی دا اوما پري دا د્વાله موزه ديله سموا فاني ادخلتهما طويرتين بيشکه ما داخريږي دا د્વાله خفي په دې موضوع کې طويرتينه پالد پقوالي کې ما او دس کړو او دا او دس په حالاتو تو کې بیا دموذيه چوريدي بوخو باندې نو پته مسادا ويند لوه باندې متفقون عليه اتفاق له شه د بوخاري او د مسلم وفي روات نو پيور روات کې راغلي والي جبهه شاميهت زيقت الكمين باغ باندې چوروا ژولوا د شام د او تنګو نستونو والا او په بل روات کې راغلي فی روات ان عازل قضیتہ كانت فی غزوه تبوک داوا اخیا په غزوه تبوک کې هاپه خشیو او حالاتو کې حتا تواریه باب استحباب بالقمیز باب دې فبایان د مستحب واجب د قمیص کې دا باب د قمیص اغستون په استحباب کې ګوره د نبی علی سلام بهت دینه کم جامه خو هوا دا او می سلمي روايت رضي الله عنه قال داوي كان حب الثياب كان حب الثياب الرسول الله صلى الله عليه وسلم القميص او بهتر جامي نبی عليه السلام ته قميص نبی عليه السلام ته طولو جامو کې قميص یاد خو هو رواه ابو داود او ترمذي دا خواله دي ځکه نبی عليه السلام ته خو بیا السلام ته په جامو کې د ټو ن زیاته خواښه جامه کمی شوو په زمانې د پ غمبارې کې په عرب و کې پهامه طرریقعباس به د دوه سادرو یو سادر لاندې یو سادر د پاسه د کمی سروااج ډیر کمو اول ولو او کو ډیر کممو رب محدی سین ک کوي کوته غستل دا بهتر دی نبی علی سلام تا در ډیر خو خیدو وجداوا چې پدی کی پټول ډیر دی د ګندول په واجا زکه چې دا بدن صد پی نو هدی کې پټوال ډیر راځي هغه جامي چې پای کې ستر پټوال ډیر وی نو هغه جامي خو خیدي مقصد دا دی مولا علی قاری ډیره خسته ذکر کړې ده هغه وی چې کوړتا ډیر ستر پټون کې او په بدن باندې سپوک او معلوميږي او د دې باغستلو کې توازو هم معلوميږي ځکه د دی دې اغوستل د بهتار دي د لوقوه دي نو نبی عليه صلوات و سلام ته کم ځکه خوغه چې په دې کې ساده ساده نو هغه جامع چې پای کې پټوال دي ډیر وي هغه جامع بهتري دي ها ځکه مو خنن چو جامع چې چوکم کې پټوال زمږ موراد نه وی زمنګا موراد سشه اغا ها زمنګ موراد نن سره خایسواله دي چکم کې خایس وی نه مونږ باغه لباسه مالو چاغا خوخه